بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه على حرب المعتله والجهميه رواه ابن ابي شيبه في كتاب الارش وابو احمد الاصل في كتاب المعرفه وصح عن ابي هريره رضي الله عنه باسناد مسلم قال قال رسول الله إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ يتبعون, مجال يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسَ ذِكْرٍ جَلَسُوا مَعَهُمْ فَإِذَا, فإذا تَفَرَّقُوا فَإِذَا تَفَرَّقُوا صَاعِدُونَ إِلَى رَبِّهِمْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kita masih dalam melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil keterangan-keterangan yang begitu banyaknya, penukilan-penukilan yang begitu banyaknya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis beliau menunjukkan Allah di atas sudah satu bulan lebih kita masih tetap melanjutkan pembacaan terhadap banyaknya dalil daripada Sunnah sebelumnya Quran selepas Sunnah ini nanti kita akan membacakan pendapat perkataan para sahabat selepas itu kesepakat iaitu yani perkataan para tabiin lepas itu perkataan para tabiut tabiin perkataan imam yang empat dan inilah menunjukkan bahasanya seluruh ahlu Sunnah wal Jamaah sepakat bahasanya Allah di atas aras. Di atas kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Wasohah an Nabiur Ra'iy rota rodiyallahu anhu bisna di Muslim bisna di Muslimin telah terdapat dalam hadis yang sahih dari jalur Abu Hurairah dan dalam sunatnya ya sunat ini dikutukan muslim Muslimarhiimuhullah Taala. Kala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sunatnya Tadi dikatakan bahawa adalah sanat pada para, para para imam muslim Bersabda Rasulullah SAW Inna lillahi malaikatan sayaratan Nah semuanya Allah Tabaraka ta'ala miliki malaikat-malaikat Sayarah yang senantiasa mereka berjalan Ya. Tadi kata-kata Saraw yasiru sayurun wasayaratun artinya adalah Orang-orang berjalan. Sesungguhnya nah, Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan kesana kemari. Kemana? Ia bertakuna majlis sedikir. Mereka ditugaskan Allahumma Jalalahu Alaih untuk mencari majlis-majlis yang di sana diingat Allah Subhanahu Wa Taala majlis sedikir. Ya, sebagaimana majlis kita malam hari ini inilah bagian daripada majlis sedikir. Kita di sini untuk mengingat Allahu Allah Jalla wa'ala ya, Untuk menyingkap perkataannya Perkataan Rasulnya Memahaminya Jadi majlis zikir itu Bukanlah sekedar orang-orang berkumpul bersama Kemudian mereka berzikir Bukan itu majlis zikir Majlis zikir adalah Berkumpulnya sebagian orang Di berbagai macam tempat Yang paling utama di rumah-rumah Allah Dalam rangka mempelajari kitabullah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu majlis zikir. Maka Allah jalla wa alahu memiliki malaikat-malaikat yang mereka tugasnya hanya berjalan kemana mana mencari halaqah-halaqah majlis-majlis ilmu. Di mana diingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi andai kata kita melihat dengan pandangan mata kita dan Allah singkapkan niscaya kita kelmiat para malaikat-malaikat menaungi majlis-majlis semacam ini. Ya? Faidah wajahu majlis dzikirin jelas sumahum kalaulah ada majlis-majlis dzikir -majlis mereka pun duduk ya, bersama mereka dalam beberapa riwayat dikatakan hafat humul malaikah. mereka di atas orang-orang menaungi yang menimba ilmu tersebut menaungi orang-orang yang menimba ilmu menaungi orang-orang yang sedang membaca kitabullah mempelajari sunatul rasulillah yang mengingatkan manusia kepada Allah Kepada perintah-perintahnya Kepada larangan-larangannya Ancaman-ancamannya Mengingatkan manusia tentang janji-janji Allah Ya Ini semuanya masuk ke dalam dikir Maka malaikat-malaikat Dalam rehat ini katakan Jalasuh ma'ahum Malaikat tersebut duduk berserta mereka Dalam beberapa riwayat Hafathumul malaikah Malaikat bernaungi mereka Ya Disebutkan dalam beberapa riwayat Maksudnya mereka tidak terbang Mereka membentangkan sayap-sayap mereka Pertanda mereka tidak terbang Bersama majlis zikir Dan ini perkara alam gaib Hanya dapat dicerna dengan iman Tak dapat dilihat dengan mata kepala kita Ya, Selama kita benarkan Quran Kita benarkan apa yang terdapat dalam Quran Dan malaikat-malaikat Allah wa Memang memiliki sayap-sayap Itu yang Allah katakan Ya, kata Allah Alhamdulillah segala puji milah Allah Fatirisamawat Dialah yang telah menciptakan langit, ya. Wallar dan bumi Jahlil malah ikatirusulan Dialah yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai perantara, hutusan-hutusan Uli ajnihatin memiliki sayap-sayap Muthna Wasulasa Warubaah ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga. Ada yang saya punya empat Dan dia tambahkan lagi Lebih daripada itu Sebagaimana dia kendaki Bayangkan kalau saya malai ketiga Di mana letaknya Kalau anda ke tempat Masih tercerna akal kita Sebagian binatang Capung itu saya punya berapa empat Kupu-kupu saya punya empat Tiga di mana letakkan satu Karena itulah tak bisa berbicara dengan akal Karena lemahnya akal yang penting kita iman Dengan Quranul Karim Dan Nabi mengatakan jibil miliki berapa? 600 sayap Bayangkan di mana letak 600 sayap tersebut Allahu Akbar Fa'idha tafarraku Apabila tafarraku Mereka bubar selesai kajian Selesai mereka Mengingat Allah SWT kembali kepada hajat mereka Ada yang kembali ke pasar Ada yang kembali ke tokonya, Ada yang kembali ke ladangnya Ada kembali ke keluarganya Karena kita tak akan mungkin terus-menerus belajar, tak mungkin terus-menerus kita berzikir semacam ini, ya. Dan Allah Maha Ia ya, mengetahui. Karena itulah Allah subhanahuwataala tidak perintahkan kita melakukan hal ini dua puluh empat jam, ya. Karena rahmatnya Allah kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Jum'ah, faida qodiyatil salatu fatasyiru fil ar. Apabila salat telah ditegakkan, menyebarlah di bumi. وَبْتَغُمْ min فَضْلِ اللَّهِ Carilah karunia Allah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِرًا Tapi selaluhlah kalian Berzikir mian Allah sana, dalam segala keadaan Apabila mereka telah bubar berpisah, berpencar Masing-masing kembali kepada hajatnya سَعِدُوا إِلَا رَبِّهِمْ Maka malaikat-malaikat ini Kembali kepada Tuhan mereka Kata-kata سَعِدُوا -kata artinya Menaik ke atas, terbang Saidur Jabal menaiki gunung. Saidul lebih mereka naik kepada Tuhan mereka. Kata-kata Saidul naik menunjukkan Allah di atas. Karena malaikat-malaikat naik kepada Allah dan ini diperkuat dengan Quran Al-Karim. Kata Allah Ta'arujul Malaikatu warrohu ilai. Naiklah. Kata-kata Mi'raj naik ke atas. Isra Mi'raj Isra perjalanan malam. Dari mana Masjid haram Masjid al-Aqsa, Mi'rad. Dari Masjid al-Aqsa, Kesidratul Muntaha. Maka kata kita, Ta'araja ya'arijun naik. Ta'arujul malaikat wal -ruh. Naiklah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Yang nama lainnya adalah roh. Ta'arujul malaikat wal ilaihi. Kepadanya. Siapanya di sini? Allah. Dalam berapa masa mereka naik kepada Allah? Fiyawmin. Kana miqdaruhu. Alfasanatan Dalam hitungan satu hari Kalau dihitung dengan hari-hari bumi ini Sama dengan 50 ribu tahun Menunjukkan betapa tingginya Allah Jalla wa'ala Ya, bayangkan Selalu saya lihat dalam Facebook itu Ya, tentang besarnya alam semesta ini Ada gambar seorang di depan rumahnya Kemudian dikecilkan nampaklah di daerahnya, kemudian nampak dia di pulau, nampaklah dia di benuanya, nampaklah dalam bumi kemudian dalam laun, bumi tersebut ada yang besar dan pada yang lain, lebih besar lebih besar, bumi mengecil, mengecil, mengecil Allah wakbar begitu kecilnya makhluk hidup ini subhanallah ya, begitu besar nyala semesta dan malaikat-malaikat setiap saat naik kepada Allah jalla wa ala. ya, dalam hitungan 50,000 tahun juga kita hitung, Allah wakbar ini menunjukkan Allah di atas. Naam. Wa asal hadisi fi sohihi Muslim walafdu walafduhu. Fa ida tafarqu su'udu ila al-sama'i. Fayasalhum Allahu anzwa Jal. Wa wa'alamu bim min ayna jatum. Al hadis. Al hadis. Wa asal hadis dan asal hadis ini fi sohihi Muslim. Terdapat dalam sohihi Muslim. Walaupun dan redaksinya faidah tafrirku, terkala mereka bubar. Sohihul ilahillah. Maka nafkah malaikat malaikat ini ke Allah. Faysaluhum Allah azza jalla. Maka Allah di atas sana bertanya kepada malaikat malaikat. Wahwaa alamubihim. Padahal Allah tahu dengan hamba-hambanya. Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu. Ya Allah maha tahu. Apapun Allah ketahui. Min ayna ji'tum? Darimanaka kalian? Kan boleh-boleh saja orang bertanya untuk dalam rangka mengkuatkan dan dia tahu, anaknya dari pasar. Kok dari mana saja? Dia tahu dari pasar anaknya. Allah Jalla wa lebih sempurna daripada itu. Min ayna ji'tum? Kalian dari mana? Maka malaikat menyebutkan mereka dari majlis majlis zikir subhanallah al hadith Naam. Wa zakara ad-dar qudni في كتاب النذور رب عز وجل كل ليلتين الى السماء الدنيا من حديث عبادة بن صامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل كل الليله الى السماء الدنيا حين يتبقى ثلث الليل الاخير فيقول الا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له الا ظالم لنفسه يدعوني فأفكه، فيكون كذلك إلى مطرع. فأفكه، فأففففأفكه، فأفكه فأفكه, فأفكه, فأفكه, فأفكه، فأفكه، فيكون كذلك إلى مطرع الصبح ويعلو على كرسيه. وذكر الدار قطني في كتاب نزول الرب عز وجل كل ليلة إلى سمي الدنيا من حديث عبادة بن الصامد قال. Al-Imamud Daruqutni menyebutkan dalam kitab ya, Tentang turunnya Ram Azza wa Jalla Setiap malam ke langit dunia Min hadithi Ubadat Ibn al-Samit dari jalur hadis Ubadat Ibn al-Samit perawinya dari sahabat Qala Rasulullah SAW Bersabda Rasulullah SAW Yanzilu Allah Kula laylatin Setiap malam Allah turun ila samaid dunia ke langit dunia hina yabqa thuluthul laylil akhir ketika bersisa sepertiga malam terakhir fayaqulu maka Allah berkata ala abdun min ibadihi yad'uni adakah hamba-hambaku yang berdoa kepada aku faastajibalah aku akan kabulkan doanya ala zalimul nafsi yad'uni faafukkah Adakah orang yang menzalimi dirinya meminta kepadaku berdoa kepadaku agar Allah agar aku yang menyingkirkan dari dirinya kezalimannya menghilangkan daripadanya kezalimannya fayakunu kadhali kailamatulah esobhih demikianlah sampai terbitlah subuh waiy alulah kursihi dan dia maha tinggi di atas kursinya hadis ini sebagian lafaznya terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Memang benar Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke langit dunia Sepertiga malam terakhir Tapi ingat Turunnya Allah tak sama dengan turun kita Dan Allah tak akan pernah sama dengan makhlukunya Tidak akan pernah ada Yang dapat sama dengan Allah Ya Karena Allahu Allah Adalah Tuhan Ya Yang maha besar Turunnya Allah tak akan sama dengan turunnya kita dan kita imani, ya. Dan selama-lamanya Allah itu memiliki sifat al-ulu. Selama-lamanya Allah maha tinggi di atas segala macam hamba-hambanya, di antara segala macam makhluk-makhluknya. Kata Allah, wahwal qahirofawqahwal qahirufawqahibadi. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, ya, di atas hamba-hambanya. Tak pernah Allah sebenarnya telah rendah, tidak. Tak pernah Allah masuk ke dalam alam. Jangan dibayangkan Allah seperti makhluk berpindah-pindah, ya satu tempat ke tempat lain. Allah tak berke maha kuasa, maha besar, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanyakan bagaimana dia turun. Yang jelas selama-lamanya Allah maha tinggi. Karena Allah tak sama dengan manusia dengan makhluk seluruhnya, ya. Dalam Islam Allah memiliki dua sifat. Pertama sifatul zat. Sifat yang berkaitan dengan Nazat Allah. Yang selama lama Allah menyipatinya. Yang kedua namanya sifatul af'al. Ya, atau sifat fi'il. Sifatul zat tak pernah lepas daripada Allah. Sifatul fi'il terserah kapan Allah mahu. Seperti rida. Itu sifatul fi'il. Kapan dia mau rida dia rida ya hamba-hambanya. Ya. Sifat murka. Kapan dia mau murka, dia akan murka kepada hamba-hambanya. Adapun pun sifat adzat seperti wajah bagi Allah. ya Ini sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah. Seperti sifat ilmu. Selama-lamanya Allah berilmu. Sifat kekuasa, selama-lamanya Allah berkuasa. Di antaranya adalah sifat apa tadi? Al-uluh. Sifat maha tinggi. Selama-lamanya Allah maha tinggi. Sebagian orang membatalkan hadis ini mengatakan enggak mungkin ini. Maka datanglah logikanya. Sepertiga malam terakhir diturun. Baik, di dunia ini malam berbeda-beda. Berarti dia tak pernah naik-naik. Dikiranya naiknya Allah Subhanahu wa taala sama dengan naiknya makhluk, turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Subhanallah. Dan Allah tak pernah nyebutkan dalam dirinya, ya, kecuali kata-kata tsumma stawa. Ya, kemudian dia meninggi di atas arsnya istawa al ars. Ya, kemudian dia di atas arsnya. Jadi kita terima hadis ini. Tak boleh kita bantah. Ya, kerana logik kita mengatakan, enggak mungkin maksudnya ini. Pasti bukan ini. Kita harus cari tafsir lain. Seolah-olah kita mengatakan, buasanya apa? Nabi itu membuat umatnya sesat. Itu konsekuensinya masa dia buat kata-kata seperti ini yang memiliki banyak sekali tafsiran-tafsiran, ya, kalau kita salah berarti kita tersesat, kalau kita salah berarti kita tersesat dengan makhluknya takkah mampu Nabi menjelaskan kepada kita ya sehingga kita paham kenapa kita harus ya, mendengarkan perkataan manusia bukan ini maknanya tapi ini Nabi tak mampu mengatakan demikian Subhanallah, demikian juga katakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, ya Tuhan pengasih, maha penyayang Tuhan semesta alam Takkah kau mampu memberikan kepada kami redaksi yang kami pahami Daripada, perkata daripada perkataanmu Yang kau mengatakan Dia uh, al Dialah Tuhan yang maha pemurah Bersemayam Bukan bersemayam, kata siapa? Kata orang-orang ya, Yang telah Terjatuh dalam paham-paham filsafat Mustahil Allah bersemayam Maknanya apa? maknanya menguasai aras ya. dalam berapa banyak ayat dikatakan ya. setelah Allah SWT menciptakan langit bumi kemudian dia bersemayam di atas aras kata mereka bukan bersemayam berarti bersemayam dia butuh tempat tidak diterima akal kita ya. andai kata Allah bersemayam di atas aras berarti boleh jadi aras yang besar daripada Allah atau Allah besar daripada aras atau sama dengan aras kalau begitu Allah memiliki panjang, tinggi, lebar Berarti Allah makhluk Bukan ini maknanya Karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk Ini kata siapa ini? Kata orang-orang ahli kalam Jadi apa maknanya? Maknanya menguasai aras Kita katakan Berarti kau katakan Allah itu baru menguasai aras Setelah dia menciptakan langit dan bumi Sebelumnya bukan di atas kekuasaannya bukan di kekuasa, Bukan dikuasainya Siapa yang menguasai aras sebelum itu? Subhanallah. Kalau maknanya menguasai aras, apa kelebihan aras? Semua dikuasai Allah Subhanahuwataala. Ya, kata Allah, wa ladi khalq al wal-arḍa fi sitta tiayam, thummas-tawaal al-arsh. Dialah yang telah menciptakan langit, bumi dalam enam masa. Kemudian, thummas-tawa. Kalau menurut tafsir mereka kemudian Allah menguasai aras. Baik, sebelumnya siapa punya aras itu? Subhanallah, punya nenek moyangmu menyembahmu. Subhanallah. Kemudian kalau kau kata kemudian dia menguasai aras. Baik. Apa kelebihan aras dibandingkan makhluk lain? Ya semua dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sama sekali keistimewaannya jika bermakna menguasai karena semua dimiliki Allah, Dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aras merupakan makhluk yang paling teristimewa di antara makhluk ciptaan Allah SWT selain daripada para Rasul tentunya, subhanallah. Karena itu ditakkan pada tempat tertinggi, dialah sakti makhlukat, dialah atap seluruh makhluk, dialah atap bagi surga tertinggi, surga jannatul firdausil a'la Atasnya adalah Arash ar rahman dan dia memiliki kaki-kaki yang akan dibawa oleh malaikat-malaikat di hari kiamat. Di atasnya Allah bersemayam sebagaimana layak bagi Allah. Jangan tanyakan bagaimana dia bersemayam. Subhanallah Ya, ini adalah akidah kita Ahlus Sunal Jemaah Ketika Allah mengatakan kemudian dia turun Seperti 3 malam terakhir, katakan ya kami terima Kami yakin Allah turun, tapi turunnya Tak akan sama dalam makhluk, selesai Jadi Ustaz, bagaimana turunnya Allah Apakah dia masuk ke dalam langit-langit Eh, hey, jangan tanyakan bagaimana Tak boleh Dalam bab sifat, jangan tanyakan bagaimana Itu yang membuat memalik burkah Karena kau tak tahu bagaimana zat Allah Tak akan tahu pula kau bagaimana Allah turun Jangankan turunnya Allah Bagaimana turunnya malaikat-malaikat Yang jaraknya berapa jauh tadi 50 ribu tahun bagaimana turunnya malaikat Tak bisa kau jawab Apalagi Allah Jalla wa'ala Yang jelas Allah tidak pernah Dalam alam Ingat kaedah Tidak pernah Allah dalam alam Subhanallah. Sebagaimana dalam kitab-kitab, ya ahlu kitab, Allah ajal awalah masuk ke surga mencari Adam, ya dalam kitab injil, ya perjanjian lama. Lihat terjemahannya. Ketika Adam buat dosa, Adam akhirnya malu dengan Allah, dengan Tuhan. Terbuka, tersingkap auratnya, maka dia sembunyi, ya dengan Hawa. Mereka sembunyi di balik pohonan mereka tutupi aurat mereka. Datanglah Tuhan masuk ke dalam surga Ini Tuhan dalam versi mereka Orang-orang nasara Tuhan pun memanggil Adam, Adam di dimanakah engkau Versi mereka Tuhan masuk ke dalam surga Wallah Allah takkan mungkin masuk dalam alam ciptaannya Takkan mungkin menyatu dengan alam Allah bukan dalam alam Alam bukan dalam Allah Berkat Imam Azai rahimahullah, kuna wattabiun kami semua kunna wattabiin para tabiin mujmiun sepakat bia Allaha musta'in ala arsh bersemayam atas syarhnya ba'inun min khaliq berpisah dengan makhluknya karena salah memahami dan membedakan antara Tuhan dengan makhluk, al Khaliq dengan makhluk terjebaklah sebagian tersesatlah sebagian orang. Sehingga mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana. Allah ada dalam dirinya. Ketika Allah ada dalam dirinya, akhirnya bercampurlah baginya. Yang mananya aku ini? Aku atau Tuhan ini? Aku bilang aku Tuhan, aku bilang Tuhan akunya ini. Pusing kepalanya. Karena tak bisa membeda-bedakan. Tak akan sama yang mencipta dengan dicipta. Mustahil. Subhanallah. Kerancuan dalam berpikir ini. Sehingga muncullah paham namanya Al-Hulul. Dia telah menyatu dengan Tuhan. Ini akidah orang Nasara yang mengatakan Isa bin Maryam telah menyatu dengan Tuhan. Ya. Tak ada beda. Lebih dahsyat daripada itu yang menyatakan seluruh wujud ini dialah Tuhan. Namanya paham? Wihdatul wujud dan paham ini pun ternyata berkembang nusantara di awal-awal dahulu Islam masuk ke nusantara di Aceh sana konon kabarnya yang menyebarkan akidah wahdatul wujud adalah Hamzah Al-Fansuri subhanallah dialah yang menyebarkan akidah ini membuat orang tergila-gila mencari Tuhan Tuhan dalam dirinya dalam dirinya Tuhan membuat orang meninggalkan sawah ladang mereka mereka sibuk dengan ma'rifat subhanallah ketika itu datanglah salah seorang ulama yang bernama Nuruddin Ar-Raniri sekarang nama Yayin di sana nah. dia datang ke raja Sultan Iskandar muda, dia katakan ini tuan kalau dibiarkan akidah ini bahaya kau harus pilih karena Sultan Iskandar muda awalnya membuka semua pintu, Silakan kembangkan agama yang kau pahami subhanallah ya ini dibantu oleh muridnya yang namanya Ujungnya As-Sumatra nih, saya lupa namanya siapa. Tersebarlah akidah fahmini namanya wahdatul wujud. Datang Nuruddin Ar-Raniri mengatakan ini bahaya. Akhirnya ketika itu ya setelah dipahamkan kepada raja, raja mengambil kesimpulan tak boleh tersebar akidah ini. Bahkan mereka diusir sebagian mereka ya dicari. Jadilah mereka daftar pencarian orang di POM kala itu. Sebagian lari. Ada yang mengatakan yang namanya Hamzah Al-Fansuri terbunuh. Ada yang mengatakan tidak, dia lari ke Pariaman. Itulah salah seorang tersebarlah di sana akidah-akidah. Subhanallah. Ya, diantara mengingkari paham-paham seperti ini adalah murid daripada Nurul Arani'ri Ar yang disingkil sana ada kuburannya. Ya, yang namanya adalah Abdur Rauf Asingkili. Subhanallah. Abdur Rauf Singkili punya murid-murid. Di antaranya adalah yang di Pariaman sana sekarang kuburannya diagungkan. Namanya adalah. Burhanuddin Burhanuddin Subhanallah Burhanuddin ini punya murid yang terkenal Itulah yang fotonya digantung gantungan sekarang Namanya Tuan Kusalih Subhanallah Ini sejarah Ya Begitulah masuknya agama ke dalam negeri kita ini Di Jawa sana Bertentangan dengan akidah Imam yang sembilan Siapa namanya Wali Songo Seorang yang dia Mengajarkan akidah ini Siapa namanya Syekh Siti Jenar, Syekh juga Banyak syekh Syekh ini Bertentangan dengan para wali songo Ini akidah berbahaya Dan akidah semacam ini Diajarkan di sebagian pesantren Ada kitab namanya Fusul Hikam Itu dipelajari Dan diajarkan Sampai detik ini ketika saya ngomong Subhanallah Ya sehingga muncullah paham-paham subhanallah pernah muncul di arah Cezana paham yang mengatakan Muhammad itu itulah zahirnya batinnya adalah Allah Subhanahu SWT ya syariatnya Muhammad hakikatnya Allah SWT ya, mereka meniru teori yang disebut mereka Al-Insanul Kamil ada salah seorang sufi yang mengembangkan paham ini ya Intinya dia, ikhwatul kiram rahimakumullah, kita ngomong ke mana-mana supaya antum ya, meluaskan wawasan kita. Subhanallah. Mau paham paham semacam ini telah berkembang. Ya. Bahkan di negeri kita jauh-jauh hari. Ya. Yang jelas inilah paham dan kita harus memahami pemahaman yang benar yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani Allah turun. Tapi jangan tanyakan bagaimana dia turun. Dan kita meyakini Allah tak pernah dalam malam, Tak pernah alam dalam diri Allah SWT. Keduanya berpisah. Subhanallah. Itu harus kita yakini. Ya. Naam. Kemudian. <manyolah> Maka Allah berkata. Adakah hamba daripada hamba-hambaku yang meminta kepada aku? Aku akan kabulkan doanya. Ini menunjukkan keutamaan berdoa di malam hari. Ya sepertiga malam terakhir ketika orang tidur Allah Jalla waala turun ke langit dunia ya sebagaimana pada hari Arafah pun demikian dikatakan Allah turun ke langit dunia ya ala zalimun nafsihi yad'uni fa afukah adakah orang-orang menzalimi -orang dirinya mau bertobat kepada aku Aku akan bukakan daripada kezalimannya fa yakunu kadzalika ila subuh sampai subuh datang wa ya'lu ala kursiy kemudian dia ya meninggi di atas kursinya tinggi di atas kursinya ada sini dilemahkan oleh para ulama tapi tadi saya sebutkan sebagian naskahnya sahih ya. Naam. Wa Jabir bin Salim qala sami'tu Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam yaqulu inna rajulan mimman kana qablakum la bisaburdaini fatabakhthara feihima fatabakhthara Ftabahhtar fihi ma, fanazra fanazra fanazra Allahu ilahi min fauk arshih, fmaqtahu, fagmar al arda, faakhad faakhadahu, fahuwajatjal Jalu fiha. Rawhda rawhda Rimi an Sahih bin Bakarin, hadis shuyuhil Bukhari. Walahu Shahid walahu Shahidun fi Sahih Bukhari, min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wan Wa Jabir bin Sulaim berkata Dari Jabir Ibn Sulaim dia berkata Saya sami'tu Rasulullah Rasulullah SAW. alaihi wasallam aku pernah mendengar sebuah sabda Inna rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki mimman kana qablakum sebelum kalian la la bisab burdain maka dia mengenakan dua pakaian kebesaran ya, memakai pakaian kebesaran fatabahthara fiima Begitu besar Begitu mahalnya harga pakaiannya Begitu mengagumkan kedua pakaiannya Dia Maka karena itulah dia pun lalai dengan dirinya Dia pun berjalan dengan sombongnya Dan itulah manusia Kadang-kadang kita naik mobil mewah Terasa lain Nampak orang-orang naik mobil combat Kesian combat mobil kawan itu Subhanallah Kalau oh, sekedar kesian enggak Kadang-kadang kita merasa lebih tinggi daripada mereka Walaupun mobil kita lebih tinggi Memang demikian Bannya tinggi Mobil orang rendah Tapi bukan itu kita masukkan Hatinya merasa lebih tinggi Subhanallah Pakai handphone mahal yang baru keluar Pulang balik gini-gini aja Ke mana-mana hmm. Kadang enggak ditanya orang yang bilang Kau tahu ini handphone paling terbaru, paling canggih ini Belum ada di Batam yang kecuali aku yang punya ini Subhanallah Ya itu karakter manusia Kadang-kadang kita diuji Allah dengan harta kita itu Sehingga kita merasa lebih tinggi daripada yang lain Ya Anda bukan melarang antum pakai mobil mewah Jangan salah ya Besok kombin semua situ parkir Payah kita Tapi menjaga hati Ya Menjaga hati itu yang paling penting Supaya kita tidak semuanya apa yang kita miliki Karena kekayaan Biasanya jika tidak diringi dengan tazkitun nafas Membuat orang yang memiliki kayaan tersebut Menjadi sombong Siapa yang mengatakan Allah Allah mengatakan Sekali ke tidak Sungguh manusia benar-benar Melampaui batas Kapan itu terjadi Ketika dia melihat dirinya Telah kaya Ya Begitulah dua, seorang ini Dia jalan dengan dua pakaian kebesaran Pakaian kemegahan Ya, bagaimana dia berjalan jalan dengan sombongnya kadang-kadang kita naik motor yang mahal-mahal itu yang mungkin ratusan juta harganya apa yang mau kita dapatkan pujian manusia kadang satu motor sebuah, sampai ratusan juta harganya 200 juta harganya subhanallah tapi hujan basah juga itu kawan <laughs> subhanallah kalau sudah naik motor apalagi mereka jalannya iring-iringan kebar hilang sangat dah lah kita tetap longok saja depannya ciu, ciu, ciu, ciu. ya hebat-hebatlah kalian kami tak bisa beli gitu tapi alhamdulillah kami bisa ngaji tiap malam Alhamdulillah kalian belum tentu bisa ngaji sibuk kali kalian ya jadi ini karakter manusia kecuali Allah rahmati dia ya Bagaimana Sulaiman yang paling kaya di seluruh alam semesta dari makhluknya Sulaiman? Tak ada imbangnya. Ya. Tapi tak ada Sulaiman berbangga-bangga. Kita masih naik kendaraan yang paling canggih 400 km/jam. Ya, di mana mau kita tempatkan mobil itu di Batam ini? Mau jalan kemana? ke mana ke Bangka sana? Masuk laut. Itu paling hebat Sulaiman kendaraannya apa? Angin. Subhanallah. Ya, tapi Sulaiman ketika dia diberikan Allah kerajaan yang besar Sulaiman berkata hadza min fadli rabbi ini semua milik Tuhanku karunia Tuhanku ya, bukan milikku liya balwani ashkur am dia mengujiku apakah bersyukur atau kufur subhanallah hamba ini berjalan dengan sombongnya fanadharallahu ilaihi min fauqi 'arsyihi maka Allah melihat hamba ini dari atas arsy Inilah wajah Syahil menunjukkan Allah di atas arasnya. Ya, maka Allah begitu murka kepadanya. Fa'amaral ardh fa'akhadathu. Maka Allah perintahkan bumi, maka bumi menenggelamkannya. Kadang-kadang berapa banyak yang terlihat dia tabrakan begitu tragis. Pernah saya waktu lewat di Singapura, beberapa hari sebelumnya tabrakan, subhanallah bukan tabrakan, dinabrak, kecelakaan tunggal. Mobil apa? Mobil yang 400 km per jam tadi itulah Hancur lebur Subhanallah Ya Mungkin jadi karena sombong jadi masuk laut karena sombong jadi nabrak Ya Allah perintahkan kepada bumi Waktu gelam itu orang sombong Maka bahaya yang sombong-sombong itu Subhanallah fiha, Maka dia terperosok Dalam buruk bumi tersebut Allahuakbar Hadith rawah dari mi Ansahlib bin Bakar Darjul Anasah bin Bakar, ahad Syuhox Bukhari, salawatul kurb Bukhari, walahu Shahid fi Sahih Bukhari, anahad sheni minikipankuat nama namanya Shahid dalam Sahih Bukhari, min hadith Ibnu Rabah radhiyallahu anhu dari hadis Abu Hurairah. Nama. Uan Imran bin Husaini radhiyallahu anhu ma, kata, kata Rasulullah sallallahu ali wa alihi wasallam, ikbalu ikbalul Bishra ya bni Tamim, kata, Bishar Bishar tana. فأتينا قال اقبل أك اقبل قا قال اقبل البشرى يا اهل اليماني اهل اهل اليمان اذ لم يقبل اذ لم اذ لم يقبلها بنو تميم تميم بنو تميم قالوا لقد بشرتنا فاقض لنا, لنا, لنا على هذا فقض لنا على هذا الامر كيف كان فقال kan Allahu 'azza wa jalla 'ala al'arsh wa kana qabla kulli shay'in wa kataba fil wa kataba fil lawhil mahfudhi kullu shay'in yakun kullu kullu shay'in yakunu hadis sahih asluhu fi sahih bukhari Wan imran ibn husain radhiyallahu anhuma qala dari imran ibn husain semoga Allah meridhai keduanya dia berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Iqbalul bushra ya Bani Tamim wa Bani Tamim terimalah berita gembira ini maksudnya berita Islam terimalah ini berita gembira dengan Islam masuklah ke dalam Islam ganjarannya seperti ini kalah ya qalu berkatalah Bani Tamim basyir basyartana fa'tina kalau kamu membawa kabar gembira fa'tina tolong berikan kepada kami harta-harta benda kami tak mau kalau kau tak berikan kepada kami harta benda, Tak akan terima berita gembira yang kau bawa. Hah, sini wang dulu. Subhanallah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, اقبل البشروا يا اهل اليمن. Wahai ahli Yaman, terimalah berita gembira dengan Islam. Ya, Bani tamim ini di Hijaz. Ini Yaman. Ya, ini adalah kaumnya Imran bin Husain dan banyak sekali sahabat-sahabat dari Yaman, Abu Musa al dari Yaman. Ya. Abu Uraydah dari Yaman. Id lam yaqbal khabaru wahai ahli Yaman, penduduk Yaman, terimalah berita gembira ini karena Bani Tamim tak menerimanya. Mereka enggan kalau enggak diberikan bagi mereka dunia. Ya? Qalu, maka berkataul Yaman, laqad basyartana. Engkau telah memberitakan kepada berita gembira ini ya Rasulullah. Kami pun menerima berita tersebut. Fakdi lana ala hadal Amerika ini fakana, tolong kisahkan kepada kami bagaimana bermula urusan ini. Ya, fakala kan Allah azza wa jalla ala al arsh dahulu adalah Allah bersama yang di atas arsnya. Wakana kabla kuleshe dan ketika itu belum ada apapun juga sebelumnya. Wakatba fil lauhil mahfuz kulle sheyin dan dia telah perintahkan untuk menulis dalam mau ma segala sesuatu yakunu apa yang kelak akan terjadi hadis sahih aslu fi sahih bukhari has terdapat dalam sahih bukhari asalnya subhanallah ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa Allah subhanahu wa taala itu ya tasyarusnya bosnya aris itu adalah makhluk pertama sebelum ada segala macam makhluk dan ini pendapat syogolisme tamiyah dan dan yang memilih pendapat sama dengannya. Bahasannya makhluk yang paling pertama sebelum segala macam makhluk ada adalah arash Allah Subhanahu Wataala. Sebelum Allah menciptakan segalanya. sebagian mengatakan, ya, yang pertama kali diciptakan adalah kalam untuk menulis loh mahfuz. Ya. Nah, maka ada ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wataala, dialah di atas arsyah bersemayam. Nah. wa rawal khallal fi kitab sunnah bi isnadis sahihi ala ala syarti al bukhari an qatada an qatada tabani an an nu'mana an nu'mani radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma farada allahu min khalqihi istawa ala al arsy ala ala arsyi wa rawal khallal al imam al dia punya kitab judulnya adalah as-sunnah kitab us-sunnah bi sanad sahihin dia mereka yang tersebut dengan sanad yang sahih yang sahih ala syarat bukhari semua perawinya sama ia mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari an Qatadah Qatada bin Nu'man dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu qala dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu ya yaqulu aku pernah mendengar Rasulullah bersabda Lama faragha Allahu min khalqihi, Tadkal Allah selesai menciptakan makhluknya, istawa ala 'arsyi. Dia bersemayam di atas arsy Subhanallah. Naam. Wa <tuh> fi qissati wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi Jabir, min hadisi Jabirin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu إذا إذا أنا ميت فغسلني ففصلني أنت وابن عباس يسبل ما وجبريلو ثالثكما وجبريل ثالثكما, ثالثكما وكفني في وكفني وكفني في ثلاثة أصواب جنودين جنودين وضعني في المسجد فإن أول من يصلي يأوولا Fa inna man awwala man yusalli alayya rabbu azza wajalla min fawqi arsyih. Wa fi qissati nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah wafatnya nabi min hadis Jabir radhiyallahu anhu dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dan hadis ini tak sahih bahkan disebutkan ini palsu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ali, nabi pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis tak sahih. Hadis ini palsu. Ya. Idza ana mittu, kalau aku mati, faghsil faghsilni, mandikan saya anta engkau yang mandikannya. Abu bin Abbas yasubbul ma'i, biarkan Ibnu Abbas menyirami saya. Ya. Wa Jibril thalithukuma, ikutkan Jibril yang ketiga dari kalian berdua. Wa qaf finni fi thalathati athwabin judad. Atau judud, kapan saya dengan 3 kain kafan. Wad'uuni fil masjid, letakkan aku di masjid, fa inna awwala man yusalli Sesungguhnya yang pertama kali menolakanku ar-Rabbu azza wa Allah min fauqi ارشد riwayat as hadis ini dikatakan madhu oleh Imam Zahabi rahimahullah ya qala Imam Zahabi urahu min iftirai Abdul Mun'im ini adalah karangan ya perawi yang bernama Abdul Mun'im ya maka hadis ini tak sahih maknanya tak sahih redaksinya tak sahih ya sanadnya terdapat perawi yang selalu memalsukan hadis nah وقد روي في حديث خطبته علي, علي رضي الله عنه لفاطمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قالت يا ابي كانك انما ادخرتني لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى ادن الله فيه من السماء faqalat raditu bima radhiyallahu li hadis ini pun hadis munkar ya kalau kita bertanya kenapa Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis-hadis semacam -hadis ini kita katakan dia menyebutkan ini sebagai syawahif sebagai ya sebagai penambah wawasan saja bukan menjadikan sebagai umdah bukan menjadikan sebagai hadis-hadis landasan dasar karena di awal-awalnya dia menyebutkan hadis-hadis yang menjadi landasan-dasar al-sunnah ini hanyalah merupakan tambahan-tambahan saja ya Wahdruya fi hadisi khidbati Aliin radhiyallahu anhu Fatima dan telah diriwayatkan. ingatlah kata-kata diriwayatkan menunjukkan lemah dalam bahasa ramnya silaturahimrid menunjukkan lemahnya satu hadis diriwayatkan dikatakan ya bahasanya ketika Ali mengkhidbah meminang Fatima radhiyallahu anha an Nabiya sallallamah lam mastak danahumakalat ketika Nabi minta izin kepada keruanya bolehkah Fatimah menerima pinangan Ali. Berkatalah Fatimah, "Ya Abati, wahai Ayanda, kaanna ka inna madda khartani li fakir Quraisy. Bagaimanakah engkau, wahai Ayanda, seolah-olah engkau telah siapkan aku, engkau simpan aku, yang engkau jaga aku, engkau pingit aku untuk seorang fakir dari Quraisy ini." Maksudnya siapa? Ali. Ketika Ali menikah Fatimah, memang Ali tak punya harta kecuali baju besi. Itulah dijadikan maharnya, ya. Itu diberikan untuk Fatimah. Padahal tak akan mungkin Fatimah pakai baju bersih, Tapi itu yang dia miliki. Dan diterima oleh Fatimah. Faqa'ala maka yang menjawab. Waladhi ba'athani bilhaq. Sungguh demi Allah yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran. Ma takallam tu bihadha. Aku tidaklah mengatakan perkataan ini. Hatta adhinallah fihi minas sama. Sehingga dapat izin dulu dari Allah. Dari atas langit. Ya, Ini ya. Wahyu faqalat maka berkatalah fatimah radhiyatu bima radhiyallahu li aku pun rela dengan apa yang dari itu Allah bagiku ha di sini disebutkan adalah hadis mungkar ya naam terus wa fi musnadil imami ahmad min hadisi ibnu Abbasin radhiyallahu anhumah kisahatus syafa'atil haditsu bi tulihi marfu'an wa fi faati rabbi azza fajiduhu ala kursihi aw saririhi jalisan wa imam ahmad dalam musnad muhammad min hadisi ibnu abbas dari hanis ibnu abbas radhiyallahu anhuma ya yeah. kisahus syafaah ya yeah, ada kisah syafaah ya yeah. al hadis hadis ini panjang marfuan dikatakan terangkat sampai kepada nabi wa dan dalam hadis ini ada redaksi dan hadis ini juga tak sahih hadis lemah ya tak sahih di sini. Apa bunyinya? Fa'ati Rabbi. Maka akhirnya setelah datang manusia ke mana-mana. Mereka datang kepada aku. Aku pun mendatangi Tuhanku Azza wa Jalla. Fa'ajiduhu ala kursiyihi. Aku dapat di atas kursinya. Atau saririhi. Atau di atas hingga sananya. Jalisan duduk. Ini hadis tak sahih. Ya. Wa'an Anas bin Malik. radhiyallahu anhu. Kala. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة وللجنة مسرعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمائة عام قال معبد فكأني أنظر إلى أصحاب أناس حين فتحها يقول مسيرة ما بينهما خمسمائة عام fa astaftahu fayu'dhanu li fadkhulu ala rabbi fajiduhu qa'idan ala kursi ala izzati fa akhar fa lahu sajidan fa akhir fa akhir lahu sajidan juga hadis ini dhaif wa ana ana ibn malik radhiyallahu anhu al tadallas ibn malik subhanahu wa ta'ala ridhiyahu yaa berkata hadatsana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah berbicara kepada kami. Qala berkata Rasulullah Yat, ya'tuni. Mereka datang kepada saya. <coughs> yaani orang-orang dalam hadis syafaat. Fahamsi bain aidihim akafir majalan di hadapan mereka hatta atibal jannah sehingga aku pun datang ke pintu surga. Wa la ya min dhar. Surga memiliki dua masuk, dua jalan masuk. Pintu yang terbuat daripada emas. Masirata <coughs> ma bainahuma 500 tahun lebar pintu tersebut tempat masuk tersebut adalah perjalanan 500 tahun. Qolama'bad berkata ma'bad fakanna anzuru ila asabi anas. Aku seolah-olah masih ingat bagaimana ya jari-jari Anas hina fatahaha ketika dia bentangkan seperti ini. Yaqulu dia berkata masiratuma bainahuma khamsumi'ati am. Jarak antara kedua pintu ini adalah 500 tahun perjalanan. Fastaftih Fa fayudzan li. Aku minta izin untuk masuk. Maka aku diberi izin fa ala rabbi maka aku masuk kepada Tuhanku fa ajiduhu qaidan aku dapat sedang duduk ala kursiyil izzah atas kursi kemuliaan fa sajidan akhirnya aku bersujud ya menyungkur sujud kepadanya hadis ini dhaif tak sahih ya insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang subhanallahi walhamdulillah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu alaikum warahmatullahi wabarakatuh